Ua shërëllë umori muhëdëthatu ha Ua kulle muhëdëthatin bidha Ua kulle bidha të në dhalale Ua kulle dhalale të në finnab Në ndëruar besim të arë Që është e më, më më dhështore Për njëriun Në këtë jet është njësimi Allahu subhanu wa ta'ala Vetëm më të njëriu shëpëton Në dënimi gjëhnemit Dhe fiton gjenetet e larta dhe kanejsinë Allahu Subhanu Wa Ta'ala edhe pa të njëri ju nuk shkoton kur edhe asë nuk fiton gjithek Allahu Subhanu Wa Ta'ala edhe si kur të ketë pasur si nësit më të larta të moralit njërzor për deri sa i nuk ka realizuar njësiminë Allahu Subhanu Wa Ta'ala sepse hakuja Allahut është haku me i madhë për cilin Allahu subhanu e taala krijoj qe i dhe tokën. O ma khala këtul gjinnë në linsë, illa li abudun, nuk i krijova gjinnë dhe njerëzit, vetëm se për të më adhuruar, që të thotë Allahu subhanu e taala. Kjo është që dhimi të cilin do të realizoj njerëzit, të adhurujnë Allahu në më Allah adhuruar të vetëm, pa i bërat i shokë, në asë gjë, në asë gjë, dhe në asë një qërështje, për qërës të cilat i ka sjeruar Allahu Subhanahu Wa Ta'ala në libër në ti dhe i ka sjeruar Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam në sunetin e ti dhe i gjithë islami rrët të uhindit rrëtullohet dhe rrët të kundët dhe së të uhindit një përrej që ështjeve të rëndësishme të cilat du të njohë njëriju në lidhe me të uhindin është që ështje e diës e gajbit dië e gajbit është cilësi që i përket vëtëm Allah subhanu wa ta'ala Allah u i madhuruar e ka tërguar të gjënë Quran Dhe ku shë pretendon të cilësi për vëtën e ti Ose pretendon të cilësi për dikët jetë E përvecë Allah subhanu wa ta'ala Pa lejën Allah u madhuruar A i në të vërdet ka pretenduar Se këj person që i njefë ghejbin Ka pretenduar se këj person është rival ma Allah u i madhuruar Së kur se të reguar me hytmet kaluara për një cilësie tjetër për cilësive që i përkasin vetëm Allahut subhanahu wa taala që është ligjvënia. Dhe thamë që kush përpiqet dhe pretendon për veten e tij ose për dikë tjetër këtë lloj cilësie, ai është e ka bërë vetën e vet rivaln për Allahun subhanahu wa taala edhe për këtë cilësi që po flasim sot e njëjta gjë thuhet. Kush pretendon sa i di të fshehtën, ai ka pretenduar se është rivali Allahut mëdhëruar dhe kush e pretendon këtë për dikë tjetër ka pretenduar se ky është Zot për derësa për të ndonjë që a i di ka të fshetën të përsa Allah i Madhuruar ka të rguar në Kur'an në disa ajete që të fshetën e di vetëm Allah i Madhuruar Kulla ja'le u menfi sëmavati u ardhëll gajbe illa Allah u ma e shëruruna i janë i u ba'thun kështu vina ajete të qartë as i djeli në mesë ditës në ditën në të cilën nuk ka re thua i askush nuk e di gajbi në qenjë dhe në tokë Përveç Allah të më dhuruar Thuaj, as kush nuk e di gajbi në qiri edhe në trok përveç Allah subhanu wa ta'ala Ma dje, ata nuk e din dhe se kur dorin gjallën Në më thënë nuk e di as kush përveç Allah subhanu wa ta'ala të shëhtën Dhe kush e përndonë ata A i ka përndonë duar se është rival më Allah në më dhuruar Gjithashtu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala Wa indohu me fatihul gajbi la ja'lemuha illa hu A i ka qelë sa të gajbit Nuk i di e to as k O ja'lemu ma fil barri o lë bahar Allah i madhuruar di që ka në tokë dhe që ka në detë O me të skutu me warakatin illa ja'lemu ha A i di që i thashtu edhe të gjithë dhe që bia E di Allah i madhuruar se kur do bier Cila asha e që do bier Sa si në gjithë dhe që do bian Pse do bian edhe gjithë dhe tajtë saj O me të skutu me warakatin illa ja'lemu ha Gjithë dhe që bia i edhi ولا حبة في ظلمات الارض جزاؤها ولا شيء فار بري فارهو që ndodhen në tokën e rrëzërit e tokës i di Allah subhanahu wa taala ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اذ كل شيء ايم وذاه ثات ajo esh shkruajtur ne librin e qart domethën e lahu mahfud esh qaruar çdo gjënte çdo lloj detaj i që do ndodhe deri ditën e kiametit dhe kjo esh pjes e dije se cine di vetem Allah subhanahu wa taala Qithashtu ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala dhe në ka tërguar për adhimin a.s. që Allahu imësoj ati emrë të gjëje që eksiston të rëthi. Wa allama adem e lësma kulleha. Imësoj Allah i më dhuar adhimin të emrë të gjëje, edhe pas ta i thëtë adhimin shkotër me laiket dhe pyreti ata a i dini emrë të e gjëve. Edhe i thënë me laiket që ne nuk i di mëto. Qalu subhanëke la ilme lana illa ma allamtana. Thonë, o Allah, je i pasë nga shdojmet. Ne nuk dim azje tjetë e përvesha saj që ti në ke mësuar ne. Me laiket distancohen për i pretendimit të gajbit, për i pretendimit të diesë së fshet. Kër me laiket e afërt, na Gjibrili a.s. der të me leku, më i vogël, ose më i thjeshtin, dhe me laiket që i ka kryua Allah subhanu të ala, distanësojnë dhe thonë, ne nuk e dim gajbin, vetëm Allah subhanu wa ta'ala di gajbin, shfar mund thurë për kryeset, për njerëzë dhe o për gjindët. Njithashtu Allah subhanu wa ta'ala ka të reguar që dijen e gajbi nuk e din asë profetet. Ka thonë Allah subhanu wa ta'ala, alimul gajbi fe la judhiru ala gajbi e hada, illa manir të dhamir rësulli. Thotë, e eh, Allah subhanu wa ta'ala është i ditu i të fshetës, Nuk e di atë askush. Kur do të askush përfshin të gjithë. Domthonë krij të gjitha krijesat nga melajet e gjinë me të profetët dhe përjashton Allahu i madhuar profetët në disa raste kur u jep atyre një pjesë të dijes së gajbit si argument për vërtetësinë që ata janë të dërguar prej Allahut subhanuhu teala. Përveç tyre askush tjetër nuk di asgjë prej gajbit. Madje Allahu i madhuar e ka mësuar profetin ton sallallahu alaihi wasallam që thot në Kur'an: "Qul laa yamliku li nafsi" Nëfër wëla dërën illa më shë Allah. Thuaj, unë nuk kam në dorë për vetën tima as dobi dhe as dëmë, përveqët se që do Allahum. Uëla u këmë të a'lemul gajbele së të këthërtu minel në këjrë, muëma më së një su, edhe po të dhia unë dhia në fëshehtë të gajbit, nuk do më prektëm hua e keqja edhe do kështuar të mirët rëdhë vetës timë. Që në mësonojmë më dhëruar që Allah i urdhëron profetin e tij sallallahu alajhi ve salam të thotë të gjej që un nuk e di gajbin, por i dërguar Allahu subhanallahu teala. Krijesave dashët e Allahu nuk e di gajbin. Këdo thotë kë çdo kushteti që pretendon ata për veten e Allahu subhanallahu teala, normalisht që ai ka pretenduar për veten e vet një thjeshi që është prej veçorive të Allahu më dhëruar dhe ka pretenduar që është i barabartë me Allahun, por të barabartë me Allahu nuk ka edhe ai që pretendon këtë gjë nëse i thovë vetës tjërë që është musliman, a i del nga fejë i islame, edhe si do që ti jetë, a i qua tagut, ka të reguar Muhammed në Abdullohabi, Allah me shërof dhe ka thënë, tagutën në dyja janë shumë, edhe më, më kërësorë dhe të jenë pesë, edhe ka të reguar që njëri për këtyre është a i cili pretendon se di të fshehtën, a i që pretendon se di gajbin, që ofshin ta falgjorë, apo qofshin ta astrologë, apo qofshin ta hoxalar, apo qofshin ta priftrin, apo qofshin qëfërdo qofshin ata apo babalar, të gjitha ta të cilët pretendojnë se ata din të fshetën, edhe pretendojnë se ata të të regojnë të disa gjera nga jeta jote përdiqme që ti suak e të reguar atyre, pati pa u të reguar atyre në të vërtet që uan të awa ghitë, edhe besimi nda i tyre nuk leohet në zirë një, një nga fejë islamet. Më dija Allah, më dhurë në ka të rëgurë që dijen e gajbit. Edhe gjindët, me lajke nuk e din, profetën nuk e din, edhe gjindë gjithështë nuk e din. Edhe në ka të rëgurë një shembul konkret, i cilë e vërdetonë që më të vërdet gjindët nuk janë vetëm se kryesat të thieshta të cilët e ka kryuar Allah u sikur se njëzë për të adhurur Allah dhe nuk kanë dorë për vetën tyra së dëmë dhe dobi. Edhe asë nuk din gajbit. Allahu subhanahu wa ta'ala janë nënshëruar gjindët Sulejmanit alayhi salatu salam. Edhe ata punonin për të punë të ndryshme në tokë dhe në det dhe ndërtonin për të edhe prodhonin emerat. Edhe Sulejmani alayhi salatu salam kishte nënshtruar gjindë që ishin mosbesimtarë edhe i kishte vendosur ata në punë të rënda. Në momentin që erdhi vdekja e Sulejmanit, i erdhi vdekja në kamp kisë scopin e tij të i cinin mbahej, edhe ja mori Allah subhanahu wa taala shpirtin kamb, edhe forme si e këm, edhe ngelin atë formën në këm siç ishte. Duke ditur që trupat e profetëve nuk prishin dhe nuk i han krimbat. Qëndroi trupi i ti tij për një vit rresh në këtë gjendje, derisa hyri krimi dhe hëngri scopin. Hëngri scopin e Sulejmanit alayhis sallatu wassalam. Ma se hang krimbi scopin ra trupi i Sulejmanit tok edhe mbas mbas kaç kohë do mbas një viti atëherë kuptuan xhindët që Sulejmani paska vdekur nikoj që Sulejmani ishte para tyre trupi po para tyre ata e shikonin mesut e tyre me dhe megjithë ata ata nuk arrinte ta dallonin dot a ishi gjallë apo shi vdekur nikoj që po tishte një njerëz i thjesht të afrohesh pran ti vën tim vën ta ndjen të, vend, të, vend të dhe pak a merr frynë ky njerëz të vën dot të dëgësoj më kupton është gjallë apo shi vdekur kurse xhindët të, të cilët bashkunoin me magjistarin me fallxhorin dhe pretendojnë se dinë sehetën Nuk mundot të them dot këtë llojje tek Sulimani dhe Sallatu selam ashillija Allah shëdhekur, eda pretendon masaqja ata dinë shëhtën e mëradh, thot Allah subhanahu wa taala, "Falamma qadayna alayhi al-maut ma dalla wa ala mauti illa dabbat al-ard ta'kulu min saatihi. Falamma kharra tabaynat al-jinn illau kanu ya'lamun al-ghayba ma labithu fi al-adhab al-muhin." Fatollahi madhuruar në koptimin e edhe, thot, dhe kur ne vendosëm për Suleimanin që a i dovdes, dhe zdiqë thot, atyre nuk u atregoj vdekin e Suleimanin betëm se krimbi tokës, dhe mu dhe vedhe në krimi ishte e treguesi për vdekin e Suleimanin tali salatu salam i cili hëngri shkopin e tito, dhe kur e ra atëher e kuptuar në gjindët që ata po ta dinin nga i bin nuk të qëndronin të poshtruar në, dë, në, në, në dënimin poshtruës, nuk të qëndronin përka i sh që i përnështrojë Sulejmanis a.s.s.s.s. që i zbësojnë Allah dhe i vujnë një lojtë dënimit të tjilë për një vit të resh të të punonin edhe përsa i si që i gjallë duke me ndurës Sulejmanis i shikona ta dhe do të dënëj për që i zënë punonin edhe këtë rëgon që gjindët nuk t'i nga ibin si që pretendojnë falgjorët edhe vlezët e falgjorëve Allahus Shum'Hana ta në ka të r Gjindët Zbërsin të këfalëzorat Dhe atyre U hedhin lajmet atyre Të gënjesh tërta Tëtë Allah subhanu wa ta'ala Hëllu në bi u kum A la mën të nëzëlu shëjatim Të nëzëlu a la kulli e fakin e thim Jullu në sëmëra Wa akëtharuhum këthibun Tëtë Allah subhanu wa ta'ala A tu të regojnë ju mësën bika zbërsin shëjtanat A ta zbërsin Bi gjdo kënjështarë dhe gjynafçar ata thot e vendosin veshjet e tyre dhe dëgjojnë edhe shumicë e tyre janë gënjeshtarë këtë Allah, thot Allahu thot Allahu subhanahu wa taala shejtani zbresën tek mentek fjalë jot majëstarë dhe çfarë bëjmë tregon Allahu se ata thot vendosin veshjet e tyre vendosin veshjet e tyre kanë treguar dietar të fsirit duke u bazuar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu selam siç tregon në hadithën e Aishës që shejtani ngjiten duke fluturuar deri në qytullin dyjas. Edhe dëgjojnë lajme të qytullit. Dëgjojnë lajmet ato që shfalla lloj madhur tek me lajke dhe u thonë që Allah ka vendosur të bëjnë tokë diçka të tillë. Edhe tregon diçka dhe gjën şeytan. Edhe ka disa raste që u bie ty në një yll dhe i vret. Dhe ka disa raste kur ata e marrin dhe e kalojnë poshtë lajmin derisa, domthonë kur e kalojnë në poshtë vjen ylli dhe, dhe vret edhe mbasi e ka kaluar lajmin. Edhe kërë në manishe është me lejën Allah, taj, se po donë të Allah nuk kalon të asë një lajmë përshë në tokë, por Allah subhanu e ta'ala e ka lejuar këtë vetë si sprojë për njërësit. Kërndethe Allah më dhurën kur donë të që mos kalon të asë një lajmë nga gojë dhe shëjtanë në tokë, në kone Profetët Sëlem, e mbush i qjeli në plotë me uje goditës. Edhe atër të rëgohet që shëjtanë të të kohë. Kur mbush qjeli plot than, që gjithë rruzullin toksor ka ndodhur një ngjarje madhështore për rruzullin toksor, prandaj duhet të pra shikojmë bredin tose çka ka ndodhur. Dhe i dërgoj shejtanin ushtrinë e vet për të siguruar se çka ka ndodhur në tok përse qilli që ka mbrojtur kaq fort me yje që nuk na lejohet ne që të marrim asnjë çerek lajmi. Edhe shkojnë shejtanët në bredin, dhe sa shkojnë disa prej tyre në gdishun arabik dhe shkojnë në Mekë dhe dëgjojnë profetin sallallahu alaihi dhe sallam duke lexuar Kur'an kuë dëgjuan duke lexuar Kur'anin e kuptuan që ky është kaku, përse është mbushur qielli me yje dhe nuk e ka lejuar Allahu më të qetuar. Kështu që, që Allahu kuj i lejon kotiera me urtin e tij për të sforuar njerëzit. Edhe e pyesin ata njerëz profetin sallallahu alejhi dhe sellem për fallxjorët. I thonë i dëgkur Allahut. Ç'mendim ke për fallxjorët? Tha ata nuk e dinë gjë. Në unë jam gishtar. I thanë i dëgkur Allahut, pa ata thon disa gjëra që janë të vërteta. Tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem ajo fjalë që është e vërtetë e ka marë gjindi e ka vjedhur gjindi i cili e ka dëgjuar atë në qiel dhe ja hedh thot në vesh faldjorit si puna e kakarises së pulës edhe pastaj thot ja përzinëte me më shumë se një qimë gjenjështra edhe par ne e shikon faldjorit që a i tërgondi shkatë vërtet edhe në basë kësa i të vërtet e a i fu një qimë gjenjështra të tjero se më shumë dhe kjo është a e që ka rëmbyur gjindi prëj lajmeve të qiejit që kanë dhjuar për melajkat. Edhe për këtë arsye nuk lejohet që besimtarët të besojnë se ata digajin sa ata nuk dinë asgjë, edhe atë 1 nga 100 që din, e dinë, ata në të vërtetë kanë mësuar nga melajkat, mbasi është për hapur lajmin e qiejit tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithë kjo tregon se gajbinë e dijeve të Allahu subhanahu wa taala dhe besimi besimtarit të vërtet, i cili beson Kur'anin, është që nuk e digajbin as kur shtetërve që Allah dhe kur që pretendonë të a i është falgjor a i është tagut a i është i dal nga fejë islamë dhe kur shkon dhe besonë të a i është si, si, si, si kjulloj taguti përderis a i beson që dikur shtetërve që Allah të digajbinu së Allah në madhurët në ruaj në gjithë dhe humbje Elhamdülillahi wa salatu wa salamun ala Rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pretendimi i njohjes së sheftës ose i gjebit ka ekzistuar që në kohët e hershme ekziston edhe sot. Edhe sot e kësaj dite, edhe pse ne jetojmë sot në këtë lloj zhvillimi kaq të madh në cilin njerëzit pretendojnë që ata jenë, nuk besojnë asgje vetëm se me fakte si pas pretendimit të tyre gojor e me gjithë ata i shikojnë që ata besojnë shumë gjera të cilin besut një të kota të pavlera dhe nuk kanë as një loj lidi me të vërtetën edhe për i tyre është besimi falëgjorve edhe e qëndishme me këta njerëz e cilin besojnë në falëgjorët është se po qësë e ty du të duash atyre Besu, beso Koranin, beso që ka botë tjetër, se e ka tërgurë të gjallon Koran, edhe se faktet logjike, tërgojnë të logjeje, ata do të thonë kush ka qenë ndedhështë këtyrë. Ndërsa, kur fitë për faldxorin, ata i besojnë faldxorët edhe pse nuk kanë faktet për vërtet si në të tyre, vetëm pse, vetëm nga interesi që ka një riu për të marrë vesh një shka nga ardhëm e ti, si shpër të ndonë e edhe pse në të vërtet, Shumit se dërmuse e fjale që i thotë faldëgjore janë gjinje shtra edhe nuk janë për teta. Dhe format e shtirës faldën shumëta, për këtyur janë që përdojnë njësa njërës duke shikuar dorën, ose duke shikuar filgjanin, filgjane kafës, ose duke përdojnë format të tjërë të cire di din vetë faldëgjoret, Edhe ka për tyra që i tregojmë njeriu përpara se ti tregoj vetë njeriu ose se ka emrin, tregojmë emrin, i tregojmë ta njerëzën emrin e tij, emrin e babas, emrin e nanës, nga ka ardhur më radh, të gjithë të njerëzve fallxhorrë të cilët bashkullojnë me xhindët, edhe kush shkon te ta, ai është në rrezik për fenë e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush shkon tek një fallxhor, dhe e pyet atë për diçka, nuk i panoi Allahu atë din Allahsi 40 ditë. Nuk thotë kush e bëson, thotë thjesht kush shkon Dhe këtu jë transmetojmë saktë ku shkon te një fallxhor. Pa e besuar, thjesht shkon dhe e pyet. I thotë, "Çfarë ka ndodhur në fillam vend ose çfarë do ndodhur?" ose i ka humb fëmia, ku ka shku fëmia im? Ose ose pyete të shumta, ku ka nevojë njëu shkon te ata. Nëse shkon thjeshta pyes, dhe ai pretendon se falet, namazi dhe ti nuk e përnohet te Allahu 40 ditë. Ndërsa, nëse e beson akoma më ke se kaq, profetët sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Ku shkon te një fallxhor dhe e beson atë për çfarë i thotë?" a i e ka mohuar atë që i ka zbytu Muhammedis se, në më thonë e ka mohuar Koranin në më thonë e personi cili shkonë të falgjore dhe beson falgjore ose ata që shtim fal ose beson ata e të cilët që ven filgjanët ose duart ose ata cilët shkryojt të, të cilët thonë të ka bërë magjin filani dhe fistani më radhe të regojnë si ku shka bërë magjine ku të ka vendosur magjine i të regojnë se gjërë gjitha e falgjore dhe hynë në rangu në të cilët pretendojnë me anë të yjeve që ata të tregojnë të ardhmën të, të gjithë këta hyn tek fallxorët të, të cilët nuk lejohet besojnë. Edhe kush i beson ata, ai kotfolet. Po them kush i beson ata, namazi i ti nuk i bën dobit tek Allah subhanahu wa taala. Edhe sikur të falet jo pesë herë në ditë, por 50 herë në ditë. Edhe sikur ta gjore Ramazanin, ta gjore gjithë vitin. Edhe sikur tjabë zekatë, tjabë sadaka në file tërvitin, po që i sa i beson falxorët, a i del në fej islame. Gjithashtu, një për e qështje konkrete që ne jetojmë sot është shështje horoskopit, i cili jepet dhe publikohet në televizion, në basë dhe në radio, gjithashtu dhe në për gazeta. Dhe, Kush e beson horoskopin, është njësoj se i personi i cili ka besuar fallxorët dhe gjykimit i tyre është ai i den nga feja tave, në bazë të argumenteve fetare, se ka pretenduar se dikush tjetër për Allah subhanahu wa taala dikajimin. Gjithashtu, kush e shikon horoskopin për qef, jo thjesht jo për ta besuar, po thjesht për qef. Thjesht po po di se çfarë fol këta, këta njerëz. Nëse dëgjon për qejfaj është njësoj se i personit i cili shkon te fallzorë dhe e pyet, jo duke besuar, por thjesht të pyet, çfarë mendimi ke për këtë gjë, është njësoj. Edhe po them që ai personi i cili dëgjon horoskopin që e bën televizion ose shkon e lexon nëpër gazetë apo etj etj më radh, edhe pse nuk e beson, aty nuk e parnohet tek Allahu i mëdhuruar namazi i tij 40 ditë. Prandaj o vlezër, duhet që njeriu që i frikë Allahut të ketë kujdes se kjo është çështje rrezikshme dhe kjo është një çështje konkrete dhe reale të, të cilën ne jetojmë sot. Dhe kjo është çuditshme njerëzve që ata besojnë atë që nuk duhet besuar dhe nuk besojnë atë që duhet besuar. Të vërtetën që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe faktet për të i kapin njerëzit për duar, ata nuk e besojnë. Kurse të kotën të cilën njerëzit nuk duhet ta besojnë, dhe fakte për to nuk ka, ata shkojnë e besojnë dhe e kërkojnë të vet. Edhe e vërteta që shumica e njerëzve nuk besojnë për shkak të fakteve, por ata besojnë vetëm sepse kanë interesa tek kota, dhe ndër interesi që kanë tek kota, ata shkojnë dhe besojnë atë, edhe të vërtetë nuk e besojnë sepse nuk kanë interes tek e vërteta, sepse e vërteta është e rënd, e vërteta është e vështirë, e vërteta ka prova, sepse edhe Xheneti nuk arriet kollaj pas prova, sikurse njëu në dynja, në dynjan e tij, në pasuri të cilën pretendon se fitoj, nuk fitohet pa pa, pa ulodhur, e si mundet që njëu të fitoj Xhenetin pa ulodhur? Mirëpo shumë isë njerëzve nuk duan lodhje, duan të fitojnë gjërat pa u lodhur fare, për këtë arsye ata zgjedhin të kotën dhe pretendojnë se mandtë kozë të fitojnë para të humbur tek Allah subhanuhu teala, nusallallahu alaihi wa sallam, të nderuaj nga çdo humbje, edhe kjo është një prej humbjeve të mëdha, kush nuk e njeh fatin dhe nuk ruan për isaj, ai jesh në të vërtetë i humbur, dhe kush e njeh fatin dhe ruan për isaj, ai ka sfotur për një sfrovë të madhe, nusallallahu alaihi wa sallam, të na ruaj nga çdo fitëndë dhe çdo lëshik.